باب تحریم الكذب یا باب تحريم الكذبی باب دې په بیان د نارواواری د ضروغو کې قال الله تعالی خلافل حکایت کول خلاف د چا د مخکیان ہونا د واقعو د نفس الامر ندي ته دروغ وي ولا تخف ما ليس لك به علم دروغولې وای مایلفذ من قول الا لذ رقیب عتید دروغولې وای دا حدیث سرورا دا چکم راروان دی پینز سوال اختم صبح کی حدیث نمبر سرور پانزوستم تیر شویده لب سبر دا بل حدیث چی دینو دا په دو سو سوال اختم صبح کی حدیث نمبر شپک سوا او لس اتیا لس کم و سوا نمبر حدیث کې دا تیر شویده وسمالان ايشا واني نوصلين دلاون صالحا رسول الله عليه والسلام يسب هذه الدرويه الدرائيه وعن عبد الله <سؤال> بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه قال ارض من النبي كان ناقكم حادثا ومن كان في انفضت منهم كانت في خلفه من من باتي خطا يدعوها اذا اتى كان واذا قصد كذا واذا اهن فجر واذا, وإذا فاستم وقد سبق وقد سبق بيان ما حديث ابي هريره بنحوه في باب وفاء في باب الوفاء بالوعا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنو فرمائی درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ننقل کئی کالا من تحلم بحلم لم یرو چاچی دات خوب خلقتا بیانو چی لی دلینو قزن او عمدن پر دروغ بانیوی چې ما بگا دا سی خست خوب لی دلین دے نو کول له فا ایه که دا بین شعیرتین ولایه پالا د قیامت پرزبانی بدبانی ذمہواری اچول کیږي چې دوورګوش لغټی ورکا الان دوورګوش لغټی نو ورګوري لیکي ورګوله او وبشه بيږي ور وبشه بيږي ترما جوړ وبشه بيږي دو وبشه راتوخه دوه وروګونه دا ای له غټه څنګه ورګیږي ته اوس ورپښې دا غټورګی ورګیږي دا تکلف کو سزا بن جنس لا باندې په دروغې مخوب لیدل چې ورګیږي غټه ورکو او ورغ وروډ اور باندې نشو په شي په رسول الله صلی الله علیه په خوب کې وريده او جندېرا ل راکړه لکه خودای ته غورې لکه خپل دا کوي لکوو سره چې صحح اوه کوو چاهدي تووب ده کوي خو لکه دررو خو وای نه ومان ا حدي چې قو من چا چې غکې خو خبرو دی او کو ته ووا همله او هغې د لره بد ګرن چې زمونږ خبرې ته غ مکې د نو صبحبتدي او زانو یوم ی عملقياممه بشید قیامت پر از دانې په غمونونو د زه وبان سوور سوه تن چا چې صورت جو شل جوکه د حیوانو نو کو ض به سزاه وور کوې کې وکللی پهودې به ته ته به زیماریو کول کې این فخوا في یا رو حچې کې رو وا چې واللی س نه پېخ نو اان کې دی وپ کې روف نه شي چولهته حالمه ای کاله بالمد وضم النون وتخفيف الكاف هو الرصاص المذاب داغا وی لشیوی چې دغه تاوي دا قلایته طمب پپسیوایا حواله اللهم صل على رسول الله وعلى ما قال قال النبي افرل افرل فرا ډیر لوی دره دروغ دارو په دروغ کې ایری الرجل عينه څه خی صالح <سؤال> په لسترګو تمالم ترایا هغه دې سترګو نیلي <سؤال> دي دي سره <سؤال> چې سړی چې تاسو شپې خوب به لري خو دیګه خوب کې دي دي دې سترګو ته قتل کړی کوي دیګه به د چن خوب لري دې چې شپې څه لري دي او دیوی بهګه ما دا جوړې درو کوی کړ په سترګو باندې سترګو باندې درو کوی چې دیګه دې سترګو د لري دي له وی من کم دی لري دي درو خلاوي اوسه نه افرهله رایتې نن ې درروغ په دروغ وکې هغه دا چې یو سرهستر وتهغ سخ چې لستر بنی لزلي افشااد د پ ما خوبلي او کت را پ چې تا څنه خوبې ته غړون دي پغلیهته تا که نه چې زل ل ستر ضرور وایي او ماته اې دا دلته دا پټونه مې دا بابا دغه څه نه دی بابا تصویر پړا وښو الله علا خدای برکت دې کړي الله دې دی دا ما وته یوه دې ستره هغه دې ته ضرورت شته و خو چې خو جواب کړي مې دا ود کړه یې دا ما الله دا ګرامګار دی مخامخ دې ټیټ جواب ورکول چې سړی دا دې ګرامګار دی وایې وینې دا وګد حدیث ضروره اغه رسول الله صلی الله علیه و سلم په خوب کې چې دین اغه ملایکو به سي دوا راغلي او بوتل له خوب خوب نبی اسلام باز صحابو را تاسو کول چې کو موضوع مخ درو چ خوب لیدل ل دوی چا بووي نو نبی اسلام بہت جواب ورته چديدا تا دي او چا بو نو نبی نو نبی اسلام با انشي اور صحابو غلي شول نبی زغفل خوب به فلا خوب شروع اوس غره الفاظ مختلف راړي لښتنه دې مخه په تشفيزي او بوګل کې را وانه سموراتا بني جون دوبن رضي الله وتعالى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم او رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر ايطول لا اصحابهم اکثر بځغپلو ملګرو ته وی هل را احد منکم من رؤیا تاسو کې تاسو خو بل دل له وکنه فیا قص علیه د چا د استاده پرب درو وه اوګره دې د چا د استاده پرا اوت پدرو اوه سي ما ته په خو کې په داسې غلط حالت لیدله یارا ته ما ته دیادو استاده دې لوط نور تری قصره ممکن ده تاره یاد بیرستو بل انشاء الله دا فرایشی کی دو کسو بندس کی صلح هه وای کی دروغ وای نو غه جهس تو خبردار وی اودیو ته خبر اوری دی بل ته اوری غا اد ویلی تو ته هوچ دوره خصه او وی ده ویرا دی یاده تا وی سی پرو تو سا رایه خا هردا جور بشی یل خدامنی او تو ته جمستا بارگی دا خوب لیدل ده دینه اله د اسلام د رجه چې دغه شته ده اقوت استمر قدم استبانو واهو ها فيقص عليه من شاء الله ان يقصا وبيا نو بنبي الاسلام بني اواچا چا الله بوختل جدي بيانو كي و اينو قال لنا wow. رات قتاتين بيو ظلمت بنبي الاسلام <سؤال> يو سهر اوي شتا سن ديروي له قزمان اور انه اتان الليل تا اتياني ما تبي گاش د چې و ځ ان تو و انط ما اومازهو سره روان شم و اط نهله راجلین من رالو پ یو سړ باې موض په جډړ لګولی وای دا بل سی د قامونلی ب سر بانې ولو ولا دی کانې و سره دی وای دا هووي ب سخره دی را ځ نه ګهغې را خل لا دغه کانې سر د د ل له غ سر چخنی کی میدای <سلام> کی فیات ده ده فیات ده ده الحجر ها دا کا نے ددن داسی اور هغه ترت فیت بع الحجر ر سړی کړي پزلډ <سلام> شی بیا خذو دا کاډ بیا را والی پنای ارجو الیه دی ابلاس اندر او پس کی حتا حتا چې دا سره برابر شوی کما کان لګه څنګه مخ کی او ثم يعود الی ربی بیا تر او پس بیا ولا اخلاص کی خوب دګر ويفعل به مثل ما فعل المره الاولى قال قلت لو ما نبي عليه السلام ما په خوف کې دی روان ته او سبحان الله ما حال عليه سبحان الله ما حال دا چې چلے و سره دې بل لږ تر اخلا ته دا څوک ته دا څوک قال الين وغيرها ته و پرلا نه دمنلالوو ف نه را جوې دورالوو پ او سری بانې مستل کې لقفا او چېتونې ستا پروې سر باې پروتې وایده آخر چېګورو بر سری د قمونلی اولار دی په دبانې بیکلو ور مر حدي دغ سره کویدي د اوس بې و دا هوې او ناګانه دغه ولار سری را شي أحد د شق یو دو شقی وجیی دا غا گتنو دا مخدتا فایو شرش رو شدقو الا کفا ہو دو سریکی دا دا وقت کے اے اے اے اے اے اے اے اے ومن خرہو او سپیما الا کفا ہو وعینہو اصرک جونبسی الا دی کې نه نوځي کله دا شي او ګې دې کې سپېمه ګې دې کې او 20 يفعل بي بسم الله تعالى بالجانب الاول فما يفرغ من ذلك الجانب الا اجد انني فارشي حتى يصح هذا الجانب كما ترى اذا بالطرف ذا بالطرف جسم اور اكثر شوي ثم يعود الينا ببيرا وبشي فيفعل بسم الله تعالى بالمره الاولى نو درس اغازي كارو کي لکه څنګه چې اول زره قال قلت نبي ثبي وو سبحان الله ما هذاري ما هذاري قال نبي ثبي قال علي انطلق شو داوسې دي فا انطلقنا فا اتینا علا مثل تنور چگورو تنور غنی او زائده پا احسیبو انو قالا رایو ای گمان میں دار چنبیز تاوی فا ادا فی لغتن چگورو پایی که لغتن واسواتن خبری دی وازون دی فا اتطلعنا پی نمان پی وقت کارشنو فا ادا فی رجال ونسان ورات چگورو پایی که علکانو خزی دی عراتن بربندن fa eeza ho mi tim chiguru rata lahabon lambe min as pala minom da lande tarap daina fa eda ataom zale kal laabo no kala je watta lande na lambbara ji lakara j na gotta no va ba de chiriiki chiiki kolto mahawala maio wata su di qaali en paleko entaleko رالو <سؤال> یو نه هرر ته حب تو ان کا انکان یا کوری غار می داې چې ل بستاې احمارو مسللب دم میلو دم چې ده نرو تک سر پهشان د ونی و عذا پې را سابق چې غورو په نیر ک یو سړی دی لنې دونکیل یزب او چې لاپو ااضله ش پنداري او ناګه په ګناه نهبانې نهر بانې راجل یو سر دقد جا د اجارتكثيره ځان سره ډیر کای جم کرد دی ااضازې کا ساب او چې د لاب والله لاب ودو ما بهس چې د لابوسم ماياتتی د وسم ياتتی ذلك کل الذي بیارا شي دغې سریته قد جند حجارت ځان سره کان کې خودیدي په یف غو لووف او خللاو ته خولاو کې پهیولقي مو حجره دا وال خللی <سؤال> کان په انال کوو هغې بیاي په به خو لامبي لِي په یرر جو بیا د ته را په کې کول لا مه جالی کله چې دته را په کېرو فغاره فغه له و ف ن خللو ته کولائ په ال القمه و جره هغ والله په خلله کې چې درلوکوم د کانې ګرځئ کانېته ور فانطلقنا فأتینا لارجلن منگلڑو رالو پیو سلیباری کریه المرآ بط شکل والا او کأکرہ ما انترائن رجلن نرآن دیر اکرہ داغنے چی تینیو سی اللہ رب لیدلو فائدہو عندو نارن چی گورو اغسر اور دی یا حشو آغا اور تیزئی ویسعا حولہا او دو اور نا چاپی را مندو قلتو لہو ماماو اما حادا دا, دا سوگ دے قالا لی انتلق انتلق, انتلق اج پا تولکنا نومنگ لڑو پا تا اینا آلاراو جاتین نورالو منگا پا یو باغچا بانی معطمتین چه اغا باغچا چه دین اغا گورا و گورا سمار بگل لگا؟ سمار بگل لگا؟ گورا معطمت ایری مقصد داری چه بوٹی پا کدیرو گانا و گانا مانگاینا و گانا فیا من کل لین اور پا دی که هر کسمہ گوٹا دسپرلی نبی میں کل نوری ربی ہے و ایدہ بین زہرہ روزہ چی گورو ددگا ددگا روزی پا شاکی رجلون یو سڑے و طویلون یو اوگدد لا اکادو ارار اصحو سر ورنشم دردور اوگدد طولن دوگدواری دواجین اپی سما بارا و اذا حول الرجولی من اکثر ویلدانین چه گرو دا غصر چرچا پی رچند اکثر ماشومان دی را ما رائتو هم قطو چه ما آگا سی ماشومان دی ریدنی ما رائتو هم دیکر رائتو هم دی مارا رائتو هم دی مارا رائتو هم دا قطو دا پار دی قطو دا پار دی تا کید دنی إذاً ترنحونا لغيري ما رأيتهم قطو صديقي ما رأيتهم؟ ما رأيتهم قطو قلت ما هذا وما هؤلاء ده صورت ده خلق ده ما شمانت قالا لي انتوالي سيب ذلك شو فانتلقنا فأتينا إلى دوحتين وظيمتين رأل من يولوي قنط لم أرى دوحتا قطو يلي لم أرى دوحتا قطو أعظم منه ولي ما لقناه مانگ داری پشان لیا اونا نوالی دنی والا احسن اونا خستا قالا لی ایتی دور راتوی چی ارقا پیا دیونی تا سبحان اللہ ایت دور راتوی چی اونی دوست خدای دیخو غیب دانو تغیبو فرتقینا نیمونگ اوقتو اغیم رات دیت بیا تغیی کی الامدینت یو خارد مبنیت بلبینی بلابیین زههاب واللاابنفیزین خ دی چې جوړ دی د سررو د خووو د سپول ور د وته په اطیننا باب مدیه نه د مديننی دروالي تاللو پس تبت نه من تلب د کولااللو و کو چې خار کولاو کو ح بی خو ده دیواري که نه او حالال <سؤال> نمون را کو شو په د خلناها اوته د داخل شو فطقاننا رجارون دمون سرهلاړ ش من خلط کا مع انين نمه ایده بدن دغه ډره خست پهشان دډر خسته چېتي لي و 16 کالا لهم ندی دو کسانو زمامل گرو اغیطوی ازحبو لڑشی پا قعو پی ذالک النهری و نهرو وی دی نهر کی ورودان گئی و اذا ہوا نهرن معترضن چگوری و نهر دی پلند یجری روانده کاننا ما احو المحظو فی البیاض تب وای چه داغی دا اوبچه دیکنه دا سدی پای دی پای شودو شودو پس پیدوالی کی دس سپین نی اوبدی ازیو لگی دیکنه طدا بو د اغلال په وقاعتين وروي د angle بکه سمرجو بیا ور پشته الهنا موږ قد ذهبا ذلك سو اغه بدواله ته تلو فصاروا باحسر صورتي وري وګرځله په خسته صورت کې قال نو نبي رسل بي قال علي ما تي هذه جنت جنته عدد 10 شه دي جنته دamesh پات کې ده لو وحا ذا منزلوا کا و 10 تا زکور دي درته نو ماري چې دغه دې ورو ڈا زی نو بیو دا روشت دے گیریو دا غرات رایا چھو اللہ دیو وقی فَصَمَا بَصَرِ سُوْدَا نَ زَمَانَ عَذَرَكِ دَنُو دَئِ اُچَچَبْ بَرَ طَرَفْتَ فَيْدَا تَصْرٌ مِثْلُ الرَّبَابَتِ الْبَيْضَان چھ گورو یو بغلن پشاند تینی اُریا دی تَالَ لِي ذَا آدَا کَ مَنْزِلُ كَا <دستا> قلت لهما دا ستا ای د قلتو لهماباره الله او الله دې برکه وا چې خومفضهانی په ما پرې چې د خپل کورته نونو زما کالهغا دووارو را ته ل نه فله اوس خو نهشتوهته داخللورو او چې اووف نو بیا ورته دي девятьсот என்னhu bakiya laka omron laম ta takக்க nel ho palave taக்க tahu ay taman ze lakayara ச laallahda osste la شو مردی برابر شونو نو اتې ته منځل کدي خپل ځای ته بیا راځي نو محمد رسول الله تشرف مبارک اغسل شهید نه آرای جنت ته دی اللهم برتق ال اعلی اللهم برتق ال اعلی ایه کته کی ادنا ادنا ادنا یا یا ادنا ادنا ادنا یا اعلی اعلی علی ادنا ادنا اته پدېشتې امین و قاویدی او داد سیوتی سوی بکی املا و ایسو و ایسو و ایسو دریر ازی روح مبارک عدل بدل گرزیدو خو خوزای و سبل ملاونش ربیع تا بدل او سب درستی وینا آل ایلیم کی قدلت ایدار سالو تا جیبا دست و کینی و نیزی و نو وایو روح آل ایلیم کی دیب مضوک عدل تا بدل مبارک تر و تازا بغیر بل تکلیف نه امن و آمان کی خف و مزوکی چیزنو بزن مبارک اغپروت تیزمون دی بزن نفار و تعالی و روح آل ایلی اللہ لی موتا سنبود قلتو له ما و توی فا انی رأیتو منذ اللیلت عجبا ما خوننش پڑیرناش ناسی زنوری دل پا ما حادر لذی رأیتو دا ما سوری دل قالا لی اما, امّا خبردار انا سنخبرو کا اس پر دمو خبر در کو دا او اجمال او بیا تفصیل اجمال دیاچو اس په دې خبر کو اما خبر تمه روکا ای تفصیل به د څه چیزه ان شاء الله تفصیل به سبا